«Тих термітів, коли вони дійсно є. А як не зможеш, ти розумієш, чим це пахне?» «Помало роздумливо, проказав Белугін, і Валенко труснув забинтованою головою так, що ранки гостро занили. «Розумію, це пахне тим, що я поставлю себе в трагічне становище». Сказати, що взагалі ніяких термітів немає, що це є божевільна вигадка, брата, я не можу. Щось є. Є якась організація. Звідки справді Марко міг знати такі подробиці про мене і моїх братів? Навіть про такі секретні наші партійні обов'язки. Мусить бути щось якийсь, принаймні, зародок організації. Отже, я мушу його викрити. Коли ж не викрию... Ви матимете підставу думати, що я або сам терміт, що брат Марко правду писав у вісті про мою поміч їм, або що я нікчемний робітник охоронець соціалістичної батьківщини. І в цьому і в тому випадку мене треба викинути геть. Куди саме немає ваги. На той світ чи в концтабір це все одно. Я це розумію, передбачаю і свідомо на це йду. «Ну, чого ж це так радикально?» Холодно промимрив Білугін і знову роздумливо спустив очі на стіл. І раптом він глянув на Іваненка і легесенький рух посмішки розсунув гумовий розріз його сіро-синюватих уст. «Добре, я поставлю на обговорення твоє прохання. Я тебе повідомлю про результат. Спасибі, товаришу». «І товариш Іваненко...» Рвучко рішуче підвівся і простягнув руку Білугіну. Той мляво потиснув її і натиснув на гудзик дзвоника. Степан Петрович, приїхавши додому, зараз же почав добуватися телефоном до дев'ятого. На всі запитання Катерини він відповідав бадьорим, навіть веселим тоном, і встиг дійсно її трохи заспокоїти. А коли він сказав їй, що хоче побачитись із дев'ятим якраз у цій справі, вона аж підбадьорилася. Та розумієте, що цього до нього вдатись. Член політбюро, особистий приятель Сталіна, хто ж може краще нас захистити? Адже ти йому два рази врятував життя, хай раз хоч врятує твоє. «Та хто ж загрожує моєму життю, дурненька ти моя? Абсолютно жодної загрози немає!» Тут, нарешті, не давши Катерині відповісти, із секретаря тут дев'ятого зачувся телефонний дзвінок. Голос секретаря повідомив, що товариш дев'ятий може прийняти товариша Іваненка о четвертій годині в своєму міністерстві. «Ну от бачиш, все йде чудесно!» обняв за плечі Катерину Степан Петрович. Ніякої загрози не має і бути не може, а надто, як поговорив з дев'ятим. Одначе, щоб триматися далі у цьому стані веселого піднесення, щоб не дати нікому, а дітям подумати чого-небудь він і перед обідом, і під час обіду випив одну чарку своєї улюбленої цитринівки. І справді, незважаючи на горіння всього тіла від безсоння і болю в ранах, які перев'язати ні за що не хотів, він у цьому стані і до дев'ятого прибув. Дев'ятий прийняв його із тією самою привітністю, з якою приймав його з того дня, коли товариш Іваненко в Харкові при замаху на дев'ятого захистив його своїм тілом і призначену для того кулю спинив своєю рукою. Рана нижче ліктя була несерйозна, але загроза життю дев'ятого – була смертельна. А потім ця привітність прийшла в чисту дружбу, а особливо у час війни, після того, як вони обидва трохи не попали, відступаючи у руки німців, і як Іваненко вдруге врятував дев'ятого, несучи його перевтомленого на своїй спині кілька кілометрів. «Ну, здоров, здоров. Сідай тут ближче, до каміна, до вогню. чув чу, про твой зустріч з братом». Супер конічку хочеш, захотаю, будь ласка. Перед каміном два фотелі, між ними невеличкий столик, а на ньому каравка із червонобурою рідиною, тарілочка із нарізаними скибочками цитрини, цукор, цигарки, попільничка. У каміні, незважаючи на центральний опол, горіли товсті дровеняки і потріскуючи, гралися іскрами. На високих вікнах важко висіли товстелезні зелені завіси, а на письмовому столі лила на нижню половину кімнати молочне світло солідна лампа під зеленим абажуром.